Частина шоста. Літаки. 38. Коли Кірстен Агуст залишили будинок у лісі, коли вони тягнули і несли свої нові валізи через дерева до дороги, був момент, коли Кірстен стояла дивлячись назад на зарослий під'їзд, а Август тим часом щось поправляв. Перекладав поетичні збірки та пляшки з водою зі свого рюкзака до валізи на колесах, щоб зменшити навантаження на спину. І якби не фізичні докази, валізи, наповнені рушниками і шампунем, та коробка солі, яку вони знайшли на кухні, синя шовкова сукня, яку вона носила, і випклість у кишені жилета Аггуста від Зураліта Ентерпрайз, вона могла б подумати, що вони просто вигадали цей будинок. «Будинок, який не розграбували», – сказав август, коли вони знову рушили в дорогу. Колеса валізи були жорсткі, і Кірстен, не подобався звук, який вони створювали на дорозі, але загалом валізи були ідеальними. Я вже думав, що ніколи не побачу такого. Це було неймовірно, я навіть хотіла закрити двері за собою на замок. Тепер вона зрозуміла, що означає жити в будинку. Вийшли б і замикали двері за собою, а весь день носили б із собою ключ. Діти Ресаїд, мабуть, пам'ятали, як це було – жити в будинках і носити ключі. Усі думки поверталися до них. Август вірив у теорію множинних Всесвітів. Він стверджував, що це цілком підтверджена фізика, як він казав, або, якщо не зовсім мейнстрімна фізика, то щось на межі квантової механіки, але, принаймні, точно не якась вигадка. «Мушу зізнатися, я не маю уявлення», сказав Тубіст, коли Кірстен якось кілька років тому запитала його про це. Як виявилося, ніхто не мав уявлення. Кожен із старших членів симфонії мало що знав про науку, що було, відверто кажучи, жахливо-дратівливо, враховуючи, скільки часу ці люди мали для того, щоб щось шукати в інтернеті до того, як світ закінчився не невпевнено пригадав якусь статтю, яку колись читав, про те, як субатомні частинки постійно зникають і з'являються знову, що, на його думку, могло означати, що є якесь інше місце, де вони можуть бути. І це, можливо, вказувало на те, що людина теоретично може бути одночасно присутньою і відсутньою, можливо, проживаючи тіньове життя в одному чи кількох паралельних Всесвітах. «Але знаєш, – додав він, – я ніколи не був фанатом науки». У будь-якому разі, Августу подобалася ідея нескінченної кількості паралельних Всесвітів, розташованих у всіх напрямках. Кірстен уявляла це як щось на кшталт послідовних площин, що утворюються, коли два дзеркала відбивають одне одного, а зображення стають зеленішими і розмитішими з кожним повторенням, доки не зникають у напрямку нескінченності. Вона бачила це одного разу у магазині одягу в покинутому торговельному центрі. Агост сказав, що враховуючи нескінчену кількість паралельних всесвітів, обов'язково існував би один, у якому пандемії не було, і він виріс би, як планував, фізиком, або один, у якому пандемія все ж була, але вірус мав трохи іншу генетичну структуру, якусь незначну варіацію, що зробила його несмертельним, у будь-якому випадку, всесвіт, у якому цивілізація не зазнала такого жорстокого переривання. Вони обговорювали це на вершині насипу пізно вдень, відпочиваючи і гортаючи купу журналів, які Кірстен забрала з будинку. У паралельному Всесвіті, сказав Август, ти, можливо, була б на цих таблоїдних фото. Це не одна з дружин твого актора. Справді, вона взяла у нього журнал. Там була третя дружина Артура, Лідія, яка робила покупки у Нью-Йорку. Вона була в хитких туфлях і несла десяток пакетів із покупками. До того, як пандемія досягне Північної Америки, залишалося менше, ніж місяць. Це було цікаво, але не настільки, щоб додати до колекції. У останньому журналі Кірстен знайшла ще одну колишню дружину. Фотографія жінки близько 40 років, з капелюхом насунутим низько, яка люто дивилася в камеру, виходячи з будівлі. Відновлення пристрасті? Що ж, привіт, Мірандо! Міранда Керол, виконавча директорка вантажних перевезень і перша дружина актора Артура Ліндера, спровокувала питання своїм таємничим виходом із чорного ходу Театру в Торонто, де Ліндер виступає у королі Лірі. Очевидець стверджує, що вони провели вдвох у гримувальні Ліндера майже годину. Ми всі були дещо здивовані, сказав очевидець. «Я думаю, я була там», – сказала Кірстен. «Можливо, я була в тій будівлі саме в цей момент». За спиною міранди вона бачила лише сталеві двері та кам'яну стіну. Вона проходила через ці двері. «Напевно, так», – подумала Кірстен. Їй захотілося це пригадати. Август уважно розглядав фото. «Ти пам'ятаєш, що бачили її там?» Враження від розмальовки, запах улівців, голос Артура, тепла кімната з червоним килимом, електричне світло. Чи була у кімнаті третя людина? Вона не могла бути впевненою. «Ні», – сказала вона, – «я її не пам'ятаю». Вона вирвала фотографію з підписом зі сторінки. «Подивися на дату», – сказав Август, – «два тижні до апокаліпсису». Ну, хоча б збереглися новини про знаменитостей. В інших журналах нічого цікавого не було, але це відкриття було значним, цього було достатньо. Вони залишили два журнали, щоб розпалити вогонь пізніше, а інші три поховали під листями. Це могла б бути ти на тих таблоїдних фото, сказав він, продовжуючи тему про паралельні всесвіти. Можливо, це дійсно ти на тих фото у паралельному всесвіті, де колапс не стався. «Я досі думаю, що ти вигадав цю теорію про паралельні всесвіти», – сказала вона, але афост не знав, що іноді, дивлячись на свою колекцію фотографій, вона намагалася уявити себе в іншому тіньовому житті. Увійти до кімнати і натиснути на вимикач, щоб вона наповнилася світлом, залишити сміття в мішках на узбіччі і вантажівка забирає його в якесь невидиме місце. Коли ти в небезпеці, ти кличеш поліцію. Гаряча вода л'ється з кранів. Підняти слухавку і натиснути кнопку на телефоні, і ти можеш говорити з ким завгодно. Вся інформація у світі є в інтернеті інтернет усюди навколо, літає в повітрі, як пилок у літній день. Є гроші, клаптики паперу, які можна обміняти на будь-що. Будинки, яхти, ідеальні зуби. Є стоматологи. Вона намагалася уявити, як це життя розгортається десь саме зараз. Якась паралельна Кірсен у кімнаті з кондиціонером прикидається від тривожного сну про прогулянку пустельними краєвидами. Паралельний всесвіт, де винайшли космічні подорожі, сказав Август. Це була гра, в яку вони грали вже десятиліття. Вони лежали на спині, приглушені спекою. Гілки берези хиталися на вітрі, сонячне світло пробувалося крізь зелень. Кірстен закрила очі і спостерігала, як силоїти листя пливуть під її повіками. Але ж космічні подорожі винайшли, чи не так? Я бачила фотографії. Її рука підтягнулася до шраму на вилиці. Якщо існували кращі Всесвіти, то ймовірно, існували й набагато гірші. Всесвіти, де вона пам'ятала свій перший рік на дорозі, наприклад, або де вона пам'ятала, що спричинило шрам на її обличчі, або де вона втратила більше, ніж два зуби. Ми лише дісталися до того сірого місяця, сказав Агуст. Нікуди далі, ми ніколи не заходили далі. Я маю на увазі той тип космічних подорожей, які показують у серіалах, Знаєш, інші галактики, інші планети. «Як у моїх коміксах?» «Твої комікси дивні. Я мав на увазі щось на зразок зоряного шляху». «Паралельний всесвіт, де мої комікси реальні», – сказала вона. «Що ти маєш на увазі?» «Я маю на увазі паралельний всесвіт, де ми сіли на станцію 11 і втекли, перш ніж світ закінчився», – сказала Кірстен. «Світ не закінчився», – сказав він. «Він все ще обертається. Але ти б хотіла жити на станцію 11?» «Я вважаю, що це красиво. Усі ці острови і мости». Але там завжди ніч або сутінки, чи не так? Мені здається, мене б це не турбувало. Мені цей світ подобається більше, сказав Август. Чи є на станції 11 оркестр? Чи це був би лише я, що стою на скелях у темряві, граю на скрипці для гігантських морських коників? Добре, паралельний всесвіт із кращою стоматологією, сказала вона. Ти високо цілишся, чи не так? Якби ти втратив кілька зубів, ти б знав, як високо я цілюсь. Справедливо, вибач за твої зуби. Паралельний Всесвіт, де у мене немає татуювань ножів. «Я б теж хотів там жити», – сказав Агуст. Паралельний Всесвіт, де Саїд і Дітер не зникли. Паралельний Всесвіт, де телефони все ще працюють, і ми могли б просто зателефонувати симфонії, спитати, де вони, а потім подзвонити Дітеру і Саїду, і всі ми б зустрілися десь. Вони замовкли, дивлячись на листя над головою. «Ми знайдемо їх», – сказала Кірстен. «Ми побачимо симфонію знову». Але, звісно, вони не могли бути впевненими. Вони потягли свої валізи вниз по насипу до дороги. Вони були дуже близько до Северен-Сіті. У сутінках дорога повертала назад до берега озера, і з'явилися перші будинки Северен-Сіті. Молоді берези між дорогою та озером, але лісу вже не було. Тільки зарослі газони і будинки, занурені у виноградні лози та чагарники, пляж із каміння й піску. «Я не хочу робити це вночі», – сказав Агуст. Вони вибрали будинок Вманя, пробралися через задній двір і влаштували табір за садовим сараєм. Їсти не було чого, а гост пішов досліджувати місцевість і повернувся з чорницями. «Я візьму першу варту», – сказала Кірстен. Вона була виснажена, але не думала, що зможе заснути. Вона сіла на свою валізу, притулившись спиною до стіни сараю, з ножем у руках. Вона спостерігала за повільним злетом світлячків із трави і слухала шум води на пляжі через дорогу, зітхання вітру в листі. Шурх крил і писк гризуна. Сова спіймала здобич. «Пам'ятаєш того чоловіка, якого ми зустріли на заправці?» – запитав Август. Вона думала, що він спить. «Звісно. Що з ним?» «Той шрам на його обличчі. Він сів. Я щойно думав про це і зрозумів, що це таке». Пророк позначив його. Спогад був тривожним. Вона змахнула рукою, і її ніж розсік капелюшок білого гриба за кілька футів від неї. «Так, але сам символ – малюнок шраму. Як би ти його описала?» «Не знаю», – сказала вона, піднімаючи ніж. Виглядав, як маленька літера «Т» з додатковою лінією через стовбур. «Короча лінія, ближче донизу. Подумай про це. Це не абстракція». «Я думаю про це. Мені здавалося, що це абстракція». «Це літак» сказав Август. 39 За два тижні до кінця комерційного авіосполучення Міранда прилетіла до Торонто з Нью-Йорка. Це був кінець жовтня, і вона не була в Канаді кілька місяців. Їй завжди подобався спуск до цього міста. Хмарочоси біля озера, як нескінчений океан передмість, стрімко збігається до вершини, якою є сі тауер сі тауер і на вежа висотою 553,3 м у центрі міста Торонто, провінція Онтаріо, Канада. Вона вважала, що Сієнтавер виглядає потворно зблизька, але несподівано гарно, коли дивитися із ілюмінатора літака. І як завжди, відчуття, що Торонто існує в шарах. Місто, яке вразило її своїми масштабами, коли вона приїхала сюди з острова Делано у 17 років, усе ще існувало, але займало той самий географічний простір, що й місто, яке тепер здавалося їй набагато меншим, розчиненим у роках, проведених між Лондоном, Нью-Йорком і портовими містами Азії. Літак опускався над передмістями. Вона без проблем пройшла паспортний контроль. Агент Канадської прикордонної служби ледве знайшов незаповнений куточок у її паспорті і сіла в машину, яка чекала, щоб відвезти її до штаб-квартири Немчон Logistics у Торонто. Вона побажала водієві гарного дня і простягнула 20-доларову купюру через спинку сидіння. «Дякую!» – сказав він здивовано. «Хочете здачу?» «Ні, дякую!» Вона завжди залишала щедрі Чайові з того часу, як у неї з'явилися гроші – ці маленькі компенсації за те, як їй пощастило. Вона протягнула свою ручну валізу через фоє «Немчон Лоджистікс», пройшла охорону будівлі і піднялася ліфтом на 18-й поверх. Вона всюди тут бачила привідів самої себе. 23-річна Міранда в невідповідному одязі із волоссям, що стерчить, миє руки і тривожно вдивляється в себе у дзеркало жіночої кімнати. 27-річна Міранда, нещодавно розлучена, йде через своє, приховуючи обличчя сонцезахисними окулярами, бажаючи зникнути, плачучи через те, що побачила своє фото на сайті пліток того ранку, а заголовок був жахливим. Артур таємно телефонує Міранді? Відповідь – ні. Ці попередні версії себе тепер здавалися такими далекими, що згадувати про них було майже як згадувати про інших людей, знайомих молодих жінок, яких вона знала дуже давно, і вона відчувала до них таке співчуття. Я ні про що не шкодую, сказала вона своєму відображенні у дзеркалі жіночої кімнати, і вірила в це. Того дня вона відвідала низку зустрічей, а пізно вдень ще одна машина відвезла її до готелю. У неї залишалися година чи дві в запасі до того, як вона знову мала побачити Артура. Він подзвонив їй у нью-йоркський офіс у серпні. Ви приймете дзвінок від Артура Сміт-Джонса?» Джонса, запитала її помічниця, і Міранда на мить застигла. Це ім'я було жартом, який вона з Артуром вигадали, коли були одружені. Після стількох років вона вже не пам'ятала, чому це ім'я здавалося їм смішним, але вона знала, що це він. Дякую, летиці. Я відповім. Клік. Привіт, Артуре. Міранда. Він звучав невпевнено. Вона замислилася, чи змінився її голос. Вона використала свій найбільш упевнений голос, яким зверталася до великих аудиторій. Артуре, пройшло багато часу. Мить тиші на лінії. Ти тут. Мій батько помер. Вона розвернулася на своєму стільці, дивлячись на центральний парк. У серпні парк мав субтропічний характер, який зачаровував її відчуття ваги та знемоги в пишності дерев. «Мені шкода, Артуре, мені подобався твій батько». Вона думала про вечір на острові Далено перший рік їхнього шлюбу і єдиний раз, коли вони разом поверталися до Канади на Різдво. Батько Артура з великим натхненням розповідав про поета, якого щойно читав. Спогад потьмянів з тих пір, як вона востаннє його пригадувала, в ньому з'явилася невизначеність. Вона більше не пам'ятала імені поета чи інших деталей розмови. «Дякую», – сказав він невиразно. «Ти пам'ятаєш ім'я поета, якого він любив?» – несподівано запитала Міранда. «Давно, коли ми були там на Різдво. Мабуть, Лорка. Він часто говорив про Лорку». У парку була людина в яскраво-червоній футболці, яка чудово контрастувала з усією цією зеленю. Вона спостерігала, як футболка зникла за поворотом. «Він усе життя водив снігочисник і займався тислярством», – сказав Артур. Міранда не знала, що на це відповісти. Вона і так знала про професії батька Артура, але, схоже, Артуру не потрібна була відповідь. Вони помовчали кілька секунд. Міранда стежила, чи не з'явиться футболка знову. Не з'явилася. «Я знаю», – сказала вона. «Ти показував мені його майстерню». «Я просто маю на увазі, що моє життя, напевно, здавалося йому незбагненним». «Твоє життя, мабуть, незбагненне для більшості людей. Чому ти зателефонував мені, Артуре? Її тон був якомога м'якшим». «Ти була тією, кому я хотів подзвонити», – сказав він, коли дізнався новину. «Але чому я? Ми ж не розмовляли з останнього судового засідання з приводу розлучення». «Ти знаєш, звідки я», – сказав він, і вона зрозуміла, що він мав на увазі. «Колись ми жили на острові в океані, колись ми їздили по ромам до школи, а вночі небо було яскравим через відсутність цих міських вогнів». Колись ми плавали на каної до маяка, щоб подивитися на петрогліфи, ловили лосося і гуляли в густими лісами. Але все це було абсолютно звичним, бо всі, кого ми знали, робили те саме. А тут, у цих життях, які ми собі створили, у цих важких і блискучих містах, усе те здавалося б нереальним, якби не ти. І окрім того, зрозуміла вона, зараз у нього не було дружини. Артур грав у королі Лірі, який зараз був на попередніх показах у театрі Елджен. Вони домовилися зустрітися там, тому що Артур перебував у процесі розлучення зі своєю третьою дружиною Лідією і побоювався, що будь-який ресторан, куди він зайде, приверне натовп фотографів. Операції вже давно втратили інтерес до нецікавого життя Міранди після розлучення з Артуром і перестали її преслідувати. Але Міранда все одно витратила деякий час на те, щоб змінити свою зовнішність перед тим, як вийти з готельного номера, намагаючись виглядати якомога менш схожою на себе колишню. Вона заколола волосся, пригладивши його так, щоб воно стало схоже на блискучий шолом. У своїй голлівудській та таблоїдній іпостасях вона мала масу кучерів і одягла свій улюблений костюм темно-сірий з білою окантовкою. Дорогі білі туфлі на високих підборах такого типу, які вона часто носила на ділові зустрічі, але які Міранда Голлівудська дружина ніколи б не обрала. "Ти виглядаєш як керівник", сказала вона своєму відображенню в дзеркалі, і думка, яка промайнула за цим була: "Ти виглядаєш як незнайомка". Вона відкинула цю думку. Міранда вийшла в ранніх сутінках, повітря було прозоре і прохолодне, з озера дов холодний вітер. Знайомі вулиці. Вона зайшла за безкофійно вимлати до Старбакс і була вражена яскраво зеленим волоссям баристи. «У вас прекрасне волосся», – сказала вона і бариста усміхнулася. Задоволення від прогулянки холодними вулицями з гарячою кавою в руці. Чому в когось на станції 11 не було зеленого волосся? Можливо, у когось із підводного світу? Або в одного з асистентів доктора 11-го? Ні, точно в когось із підводного світу. За три квартали від театру вона натягнула в'язану шапку, що закривала волосся і темні окуляри. Біля театру стояли п'ятеро чи шестеро чоловіків з камерами і зум-об'єктивами на ременях через шию. Вони корили і куприсалися у своїх телефонах. Міранда відчула, як її охоплює мертва тиша. Вона любила думати про себе, як про людину, яка нікого не ненавидить. Але що вона відчувала до цих чоловіків, якщо не ненависть? Вона спробувала пройти якомога непомітніше, але носити сонцезахисні окуляри після заходу сонця було тактичною помилкою. Це Міранда Керол? – запитав хтось із них. – Чортові паразити! Вона опустила голову під вибухом спалахів і прослизнула через службовий вхід. Гремарна Артура більше скидалася на цілий люкс. Асистент, чиє ім'я Міранда тут же забула про ефії і вітальні, де два дивани стояли один навпроти одного через скляний журнальний столик. Через відчинені двері вона побачила ванну кімнату та гримерну з вішалкою для костюмів. Вона помітила оксамитовий плащ і дзеркало обрамлене лампочками. Саме з цієї другої кімнати вийшов Артур. Артур ще не був старим, але старів він не дуже вдало. Здавалося, на його обличчі оселилося розчарування, а в його очах з'явилася якась напруженість, якої вона раніше не помічала. «Мірандо», – сказав він, – «скільки часу минуло?» Це здалося й дивним запитанням. Вона раптом зрозуміла, що завжди вважала, що всі пам'ятають дату свого розлучення так само, як пам'ятають дату свого весілля. «Одинадцять років», – відповіла вона. «Сідай, будь ласка, можу щось запропонувати?» «У тебе є чай». «Є чай. Я таки думала». Міранда зняла пальто й шапку і сіла на один із диванів, який виявився рівно настільки ж незручним, як і виглядав, поки Артур вовтузився з електричним чайником на стільниці. «Ось ми тут», – подумала вона. «Як йдуть попередні покази?» «Добре», – сказав він. «Навіть більше, ніж добре. Чудово. Минуло багато часу, відколи я грав Шекспіра, але я працював із репетитором. Втім, репетитором – це, мабуть, неправильне слово. Експерт із Шекспіра». Він повернувся до диванів і сів навпроти неї. Вона помітила, як його погляд ковзнув по її костюму в блискучих туфлях і зрозуміла, що він здійснює ті самі узгодження, що й вона підлаштовує ментальний образ минулого партнера до зміненої людини, яка зараз сидить перед ним. Експерт із Шекспіра? Він Шекспірознавець з університету Торонто. Мені дуже подобається з ним працювати. Це, мабуть, досить цікаво. Це так, у нього надзвичайно глибокі знання, і він багато чого додає, але водночас він повністю підтримує моє бачення ролі. Підтримує моє бачення? Він перейняв нові мовленеві шаблони. Звісно, це так, адже з часу їхньої останньої зустрічі минуло 11 років друзів, знайомств з зустрічі вечірок, поїздок туди-сюди, знімальних майданчиків, двох весіллі, двох розлучень, дитина. Це мало сенс, вирішила вона, що він тепер інша людина. «Чудова можливість», – сказала вона, – «працювати з кимось таким». Чи сиділа вона коли-небудь у своєму житті на менш зручному дивані? Вона притиснула кінчик пальців до поролону і ледве залишила слід. «Артур», – сказала вона, – «мені дуже шкода через твого батька». «Дякую». Він подивився на неї і, здавалося, намагався підібрати правильні слова. «Мірандо, я повинен тобі дещо сказати». «Це звучить недобре». «І не є добрим. Слухай, скоро вийде книга». Його дитяча подруга Вікторія опублікувала листи, які він їй писав. Дорогаві, неавторизований портрет Артура Ліндера з'явиться у продажу за півтора тижня. Один друг із видавництва надіслав йому примірник заздалегідь. «Я там є?» – запитала вона. «На жаль, так. Пробач, Мірандо». «Розкажи мені». «Я згадував про тебе час від часу, коли писав їй. Ось і все. Я хочу, щоб ти знала. Я ніколи не говорив про тебе нічого поганого». «Добре, це добре». Чи справедливо було так сильно гніватися, як вона? Він же не міг знати, що Вікторія продасть листи. «Ти можеш у це повірити», – сказав він, – «але я вмію бути обережним. Це, власне, одна з речей, за яку мене знають». «Перепрошую», – сказала вона, – «але ти щойно сказав, що ти знаменитий своєю обережністю?» «Послухай, усе, що я маю на увазі, це те, що я не розповів Вікторії всього. Я це ціную». Натягнута пауза, під час якої Мранда силою домки намагалася змусити чайник засвистіти. Ти знаєш, чому вона це зробила? Вікторія, я пропускаю через гроші. Останнє, що я чув, вона працювала хатньою Робітницею в курортному готелі на західному узбережжі острова Ванкувер. Напевно, на цій книзі вона заробила більше, ніж за попереднє десятиліття. Ти збираєшся подати до суду? Це лише створило б більше розголосу. Мій агент вважає, що краще дозволити книзі пройти свій шлях. Чайник нарешті засвистів. Він швидко підвівся, і вона зрозуміла, що він теж намагався змусити воду закипіти. «Зелений чай чи ромашковий?» «Зелений», – сказала вона. «Мабуть, це жахливо, коли продають твої листи». Спочатку я був розлючений. Я все ще злюся, але правда в тому, що я, мабуть, заслуговував на все, що сталося. Він поставив дві чашки зеленого чаю на журнальний столик, де вони залишили кільця пари на склі. «Чому ти вважаєш, що ти це заслужив?» Я ставився до Вікторії як до щоденника. Він підняв чашку, подув на поверхню чаю і дуже обережно повернув її на стіл. У цьому русі було щось виверене, і Міранді здалося, що він розігрує сцену. Спочатку вона писала мені, на самому початку, мабуть, два листи і три листівки, коли я вперше почав писати їй з Торонто. Потім ще кілька коротких записок про зміну адреси, з побіжною фразою на початку, знаєш, «Привіт, вибач, що мало пишу, була зайнята, ось моя нова адреса». «Тобто всі ті рази, коли я бачила, як ти їй пишеш, – сказала Міранда, – вона не відповідала. Її здивувало, наскільки сумно їй стало від цього». Саме так. Я використовував її як сховище для своїх думок. Мабуть, я перестав думати про неї як про людину, яка читає листа. Він підвів погляд, і тут пауза, в якій Мранда майже могла побачити сценарій. Артур піднімає погляд. Пауза. Він грав роль, вона не могла цього зрозуміти. Правда в тому, що я, здається, забув, що вона реальна. Чи трапляється таке з усіма акторами – розмивання меж між грою та життям? Чоловік, який грав роль старіючого актора, зробив ковток чаю, і в цей момент грав він чи ні, і здалося, що він був глибоко нещасний. «Здається, у тебе був важкий рік», – сказала вона. «Мені шкода». «Дякую. Це було непросто, але я постійно нагадую собі, що в людей бувають роки значно гірші за мій. Я програв кілька битв», – сказав він. «Але це зовсім не те саме, що програти війну». Міранда підняла чашку. « За війну. Сказала вона, викликавши усмішку. «Що ще відбувається?» «Я завжди говорю про себе», – сказав він. «Як твоє життя?» «Добре, дуже добре, без нарікань». «Ти займаєшся перевезеннями, так?» «Так, я це обожнюю». «Одружена?» «Боже, ні!» «Дітей немає?» «Моя позиція з цього питання не змінилася. У тебе ж син від Елізабет, чи не так?» «Тайлер, йому щойно виповнилося вісім. Він із матір'ю в Єрусалимі». Пролунав стук у двері. Артур підвівся, Міранда спостерігала, як він віддаляється через кімнату, і згадала їхню останню вечерю в будинку в Лос-Анджелесі. Елізабет Колтон, яка не на дивані, Артур, що піднімається сходами в спальню. Вона не була впевнена, що саме робить тут. Той, хто стояв за дверима, був дуже маленьким. Привіт, Кікі, сказав Артур. Відвідувачкою була маленька дівчинка, 7 чи 8 років. Вона тримала в одній руці розмальовку, а в іншій пенал. Вона була дуже білявою з тих дітей, які в певному освітленні здаються майже сяючими. Міранда не могла уявити, яку роль у королі Лірі могла б грати саме чи восьмирічна дитина, але вона бачила достатньо дітей-акторів, щоб опізнати одну з них одразу. «Можна я порозмальовую тут?» – запитала дівчинка. «Звісно», – сказав Артур. «Заходь, я хочу, щоб ти познайомилася з моєю подругою Мірандою». «Привіт», – сказала дівчинка без особливого інтересу. «Привіт», – відповіла Міранда. «Дівчинка виглядала, як парцелянова лялька», – подумала вона. «Вона виглядала, як хтось, про кого добре дбали і балували все життя. Ймовірно, вона виросте такою, як асистентка Міранди, Летиція, чи асистентка Леона, Теа, невимушеною і доглянутою». «Кірстен любить іноді заходити», – сказав Артур. «Ми говоримо про акторську майстерність. Твоя дресирувальниця знає, де ти?» У тому, як він дивився на дівчинку, Міранда побачила, як сильно він сумує за своєю дитиною, за далеким сином. «Вона розмовляла по телефону», – сказала Кірстен. «Я вислизнула». Вона сіла на килим біля дверей, розгорнула розмальовку на непівзавершеній сторінці із зображенням принцеси, веселки, далекого замку, жаби, витягла олівці і почала малювати червоні смуги на подолі сукні принцеси. «Ти все ще малюєш?» – запитав Артур Міранду. Він помітно розслабився, коли в кімнаті з'явилася Кірстен. Завжди так. Коли вона подорожувала, то возила з собою блокнот для ескізів, щоб заповнювати час у готельних номерах вечорами. З часом фокус її роботи поступово змістився. Протягом багатьох років Доктор Одинадцять був героєм оповіді, але останнім часом він почав її дратувати, і її більше почала цікавити підводна країна. Ці люди, які жили своїм життям у підводних укриттях, чіпляючись за надією, що світ, який вони пам'ятають, може бути відновлений. Підводна країна була чистилищем. Вона проводила довгі години, замальовуючи життя, що розгорталися в підземних кімнатах. "Ти щойно нагадав мені", сказала Міранда. "Я щось принесла для тебе". Вона нарешті зібрала перші два випуски коміксу про Доктора 11 і замовила кілька примірників за власний кошт. Вона дістала з сумки по два примірники кожного: Доктор 11, том 1, випуск 1, "Станція 11" і Доктор 11, том 1, випуск 2, "Переслідування", і передала їх через тіл. «Твоя робота!» Артур усміхнувся. «Це прекрасно! Обкладинка першого випуску висіла в студії в Лос-Анджелесі. Чи не так?» «Ти пам'ятаєш!» Зображення, яке Артур колись назвав, схожим на вступний кадр фільму. Різкі обриси островів міста, вулиці та будинки, трасами врізані в скелю, високі мости між ними. Глибоко в темряві води, контери шлюзових дверей, що вели до підводного міста. Масивні обриси на дні океану. Артур відкрив перший випуск на випадковій сторінці з двосторінковою ілюстрацією. Океани, острови, з'єднані мостами, сутінки, доктор 11, стоїть на скелі з помаранцем поруч. Текст Я стояв і дивився на пошкоджений дім, намагаючись забути солодкість життя на Землі. Він був на космічній станції, сказав Артур. Я забув про це. Він гортав сторінки. У тебе ще є собака. Лулі, вона померла пару років тому. Шкода це чути. Вони прекрасні, сказав він знову. Дякую. Що це таке? запитала дівчинка на килимі. Міранда на мить забула про неї. Книги, які створила моя подруга Міранда, сказав Артур. Я покажу тобі пізніше, Кіті, а що ти малюєш? Принцесу, відповіла Кірстен. Матильда сказала, що я не можу розмальовувати її сукню в смужку. Ну, сказав Артур, я не погоджуюся з нею. Саме через це ти втекла зі своєї гримерки, знову сварилася з Матильдою. Вона сказала, що сукня не повинна бути в смужку. «Я думаю, смужки ідеальні». «Хто така Матильда?» – запитала Міранда. «Вона теж акторка», – сказала Кірстен. «Іноді вона дуже зла». «Це незвичайна постановка», – сказав Артур. «Три маленькі дівчинки на сцені на початку. Вони грають дитячі версії дочок Ліра, а потім повертаються як галюцинації в четверті дії. Жодних реплік, вони просто там». «Вона думає, що краще за всіх, бо ходить до Національної балетної школи», – сказала Кірстен, повертаючи тему до Матильди. «Ти теж танцюєш?» – запитала Міранда. «Так, але я не хочу бути балериною. Думаю, балет – це дурниця». «Кірстен сказала, що хочу бути акторкою», – сказав Артур. «О, як цікаво!» «Так», – відповіла Кірстен, не підводячи очей. «Я брала участь у багатьох проєктах». «Справді?» – сказала Міранда. «Як розмовляти з восьмирічною дитиною?» Вона глянула на Артура, який знизав плечима. «Наприклад». «Просто різні проекти», – сказала дівчинка, ніби це не вона сама почала цю розмову. Міранда згадала, що ніколи не любила дітей акторів. «Кірстен минулого місяця їздила на прослуховування в Нью-Йорк», – сказав Артур. «Ми літали літаком», – сказала Кірстен. Вона перестала розмальовувати і задумливо подивилася на принцесу. «Сукня неправильна», – сказала вона, її голос затремтів. «Я вважаю, що сукня виглядає чудово», – сказала Міранда. «Ти чудово постаралася». — Я погоджуюся з Мірандою, — сказав Артур. Смуги були гарним вибором. Кірстен перегорнула сторінку. Порожні контури лицаря, дракона, дерева. — Ти не збираєшся завершити принцесу? — запитав Артур. — Вона не ідеальна, — відповіла Кірстен. Вони сиділи деякий час у тиші. Кірстен розмальовувала дракона, чергуючи зелені і фіолетові кольори. Артур гуртав станцію 11. Міранда пала чай і намагалася не надто аналізувати його вираз обличчя. «Вона часто до тебе приходить?» – тихо запитала Міранда, коли Артур дійшов до останньої сторінки. «Майже щодня. Вона не ладна із іншими дівчатами. нещаслива дитина. Вони мовчки пили чай. Шурхіт у дівчинки на сторінці розмальовки, парові кільця від чашок на скляному столі, приємне тепло чаю, затишек і краса цієї кімнати». Усе це Міранда згадувала в останні години, за два тижні, коли вона впадала в марення на пляжі в Малайзії. «Як довго ти в Торонто?» – запитав Артур. Чотири дні. У п'ятниці лечу в Азію. Що ти там робиш? Переважно працюю в токійському офісі. Є певна ймовірність, що наступного року я туди переведуся. Зустрічаюся з місцевими філіями в Сінгапурі та Малайзії. Відвідую кілька кораблів. Ти знав, сказала вона, що 12% світового флоту стоїть на якорі за 50 миль від сингапурської гавані? Не знав. Він усміхнувся. Азія, сказав він, ти можеш повірити в це життя? Міранда повернулася до готелю, коли згадала про прес-папіє. Вона кинула сумку на ліжко і почула, як щось дзинкнуло об ключі. Це було прес-папіє із затемненого скла, яке Кларк Томсон приніс на вечері в Лос-Анджелесі 11 років тому, яку вона того вечора забрала зі студії Артура. Вона збиралася повернути її йому. Міранда тримала прес пап'є в руці, милуючись ним в світлі лампи. Вона написала записку на папері з логотипом готелю. Взулася, спустилася вніс до стійки консьєржа і домовилася про доставку кур'єрам у театр Елджен. 40 Два тижні потому, незадовго до кінця Старого світу, Міранда стояла на пляжі на узбережжі Малайзії, дивлячись на море. Її доставили назад у готель після дня зустрічей. Там вона закінчила писати звіт і повечеряла, замовивши їжу в номер. Вона планувала лягти спати рано, але з вікна її кімнати було видно вогні флоту контейнеровозів на горизонті, і вона вирішила піти до води, щоб роздивитися їх ближче. Три найближчі аеропорти закрили за останні 90 хвилин, але Міранда ще цього не знала. Вона, звісно, чула про грузинський гриб, але була під враженням, що це все ще була якась туманна кризова ситуація в Грузії та Росії. Персонал готелю отримав вказівку не лякати гостей, тож ніхто не згадав про пандемію, коли вона перетинала фоє, хоча вона й помітила, що на рецепції не вистачало працівників. У будь-якому разі це було приємним полегшенням – утекти від морозного холоду конденсіонованого повітря в готелі, пройти добре освітленою стежкою до пляжу і босоніж ступити на пісок. Того ж вечора її турбуватиме, а подекуди навіть трохи розсмішить спогад про те, як необачно люди колись кидалися словом «колапс» ще до того, як зрозуміли, що воно насправді означає. Але так чи інакше відбувся економічний колапс, так усі тоді це називали. І тепер найбільший флот торговельних суден, коли-небудь зібраний, стояв за 50 миль на схід від Сінгапурської гавані. 12 із цих кораблів належали Непчун Лоджистікс, серед них два нові судна класу Панамакс, які ще жодного разу не перевозили контейнерів. Їхні палуби досі блищали після спуску на воду в південнокорейських портах. Ці судна були замовлені в той час, коли здавалося, що попит лише зростатиме, побудовані протягом наступних трьох років, тоді як економіка руйнувалася, і тепер вони були непотрібні, бо ніхто вже нічого не купував. Раніше того дня в офісі філії Міранді розповіли, що місцеві рибалки бояться цих кораблів. Рибалки підозрювали в цих суднах щось надприродне, бачили, як вони стоять нерухомі на горизонті вдень і світяться вночі. У офісі місцевий директор сміявся з абсурдності їхніх страхів, і Міранда всміхалася разом з іншими за столом. Але чи було це насправді також нерозумно, думати, що ці вогні можуть бути не зовсім із цього світу. Вона знала, що судно освітлюється лише для уникнення зіткнень, але, стоячи на пляжі того вечора, вона й сама відчувала щось потойбічне в цьому видовище. Її телефон завібрував у руці, дзвонив Кларк Томсон, найдавніший друг Артура із Нью-Йорка. «Мірандо», – сказав він після кількох незграбних вступних фраз. «Боюся я телефоную з дуже сумною новиною. Можливо, вам краще сісти». «Що сталося?» «Мірандо, Артур помер минулої ночі від серцевого нападу. Мені дуже шкода». «О, Артуре!» Кларк повісив трубку і відкинувся на спинку крісла. Він працював у такій фірмі, де двері ніколи не зачиняються, якщо тільки когось не звільняють. І він розумів, що до цього часу, безперечно, став темою для спекуляцій по всьому офісу. Драматично. Що ж могло відбуватися в кабінеті Кларка? Він виходив один раз, по каву, і всі вибудовували на обличчях нейтральні, але стурбовані вирази, коли він проходив повз. Той самий погляд без тиску, але якщо тобі потрібно щось обговорити, і у нього був один з найгірших ранків у житті, але він отримував велике задоволення від того, що нічого не говорив і позбавляв пліткарів палива. Він провів лінію через ім'я Міранда Керол. Підняв слухавку, щоб зателефонувати Елізабет Колтон, але придумав і підійшов до вікна. Молодий чоловік унизу на вулиці грав на саксофоні. Кларк відкрив вікно і кімнату залило звуками, тонкі ноти саксофона, що пливли поверх океанічного міста, гул хіп-хопу з автомобіля, який проїжджав, і сигнал водія, що натискав на клаксон на розі вулиці. Кларк закрив очі, намагаючись зосередитися на саксофоні, але саме в цей момент його асистентка натиснула на виклик. «Знову дзвонить адвокат Артура Ліндера», – сказала Табіта. «Сказати йому, що війна на раді?» «Чорт забирай, невже ця людина ніколи не спить?» Це був Гелер, який залишив голосове повідомлення о півночі в Лос-Анджелесі, о третій ранку в Нью-Йорку. Термінова ситуація, будь ласка, зателефонуйте мені негайно. І це був Гелер, який працював, коли Кларк передзвонив йому о 6.15 ранку в Нью-Йорку, 3.15 у Лос-Анджелесі. Вони домовилися, що саме Кларк має повідомити сім'ю, тому що він одного разу зустрічав сім'ю Артура, і це здавалося більш гуманним. Кларк також вирішив повідомити колишніх дружин, навіть останню, яку він не дуже любив бо це було б неправильно дозволити їм дізнатися про це з газет. Він мав ідею, занадто сентиментальну, щоб сказати її в голос, і він знав, що жоден із його розлучених друзів ніколи б не зізнався в цьому, що щось усе ж має залишатися, напівжиття шлюбу, якийсь відбиток кохання, навіть якщо, очевидно, це вже не воно. Він вважав, що ці люди все ж повинні щось означати одне для одного, навіть якщо вони вже більше не подобаються одне одному. Гелер зателефонував йому ще через півгодини, щоб упевнитися, що Кларк повідомив сім'ю. Але, звісно, Кларк цього не зробив, бо 3.45 ранку в Лос-Анджелесі – це також 3.45 ранку на західному узбережжі Канади, де жив брат Артура. А Кларк відчував, що є межі того, як рано можна дзвонити комусь із будь-якої причини. Тепер була лише 9 ранку в Нью-Йорку, 6 ранку на узбережжі Гелера, І це здавалося непристойним, що ця людина, яка, вочевидь, не спала всю ніч, усе ще працювала. Кларк почав уявляти Геллера якимось кажаном, якимось зловісним нічним вампіром-адвокатом, який спить у день і працює вночі, чи, може, просто амфетаміновим фанатиком. Його думки понеслися до одного особливого веселого тижня в Торонто, коли їм з Артуром було 18 або 19, коли вони прийняли якісь таблетки від нового друга в нічному клубі і не спали протягом 72 годин. «Ви хочете відповісти на дзвінок?» – запитала Табіта. «Добре, з'єднай мене, будь ласка». Мить та біта нічого не робила, і після семи років роботи в тісному офісному просторі він знав, що цей особливий вид тиші означає. Розкажіть, що відбувається, ви ж знаєте, що я люблю плітки, але він її не задовольнив. Він також знав її достатньо добре, щоб вловити нотку розчарування у бездоганно професійному. Залишайтесь на лінії, зараз з'єднаю, яке прозвучало слідом. Кларк, це Гелер. Я здогадався, сказав Кларк. Його дратувало, коли люди представлялися за прізвищем, водночас звертаючись до нього на ім'я. Як справи, Геррі, ми не розмовляли вже цілих 90 хвилин. Тримаюся, тримаюся. Кларк подумки додав це до свого списку найбільш ненависних банальностей. Я вирішив повідомити родину, сказав Геллер. Чому, я думав, ми домовилися... «Я знаю, що ви не хотіли будити сім'ю, але в таких ситуаціях, при таких обставинах ви маєте будити сім'ю. Це насправді більше людяно. Ви хочете, щоб сім'я дізналася раніше, ніж щось витече? Фото, відео, що завгодно. А потім Entertainment Weekly зателефонує їм за коментарем, і так вони про це дізнаються. Подумайте про це. Я маю на увазі, чоловік помер на сцені». «Так», – сказав Кларк, – «розумію». Саксофоніст зник. Сіре листопадове небо нагадало йому, що давно час провідати батьків у Лондоні. Елізабет уже повідомили? Кого? Елізабет Колтон, другу дружину. Ні, я маю на увазі, вона ж не зовсім родина, чи не так. Коли ми говорили про повідомлення сім'ї, я мав на увазі лише брата Артура. Але вона ж мати єдиної дитини Артура. Так, так, звісно. Скільки йому років? Вісім чи дев'ять? Бідний хлопчик. Нелегкий вік для такого. У голосі Гелера з'явилася тріщина сум чи втома, і Кларк змінив ментальний образ від юриста-кажана, що висить догори ногами, до сумного, блідого, залежного від кофеїни чоловіка з хронічним безсонням. Чи зустрічав він Гелера, Чи був той на тому жахливому обіді в Лос-Анджелесі багато років тому, перед розлученням Міранди і Артура? Можливо, Кларк не міг пригадати. «То ось, слухайте», – сказав Гелер, знову весь у справах, але в штучно вимушеному стилі, який Кларк переважно асоціював із Каліфорнією. Коли ви розмовляли з Артуром, особливо нещодавно, він коли-небудь згадував жінку на ім'я Таня Жерар. Ім'я незнайоме. Точно? Так, чому ви питаєте, хто вона? Ну, сказав Гелер, між нами. Здається, наш Артур мав невеличкий роман. У його голосі була не зовсім радість, швидше важливість. Це був чоловік, якому подобалося знати те, чого не знають інші. Розумію, сказав Кларк, але, чесно кажучи, не бачу, як це стосується... О, звісно, сказав Гелер. Звісно, це, знаєте, право на приватність і все таке не наша справа, правда? Нікому не шкодить, повнолітні люди за згодою таке інше, і я маю на увазі є найбільший прихильник приватності, навіть не маю аккаунту у Фейсбук. Уявляєте, настільки я в це вірю у приватність, тобто останній чоловік на землі без Фейсбук. Але все ж ця таня, здається, вона працювала костюмеркою на королі Лірі, я просто подумав, що він згадував її. Ні, Геррі, не думаю, що він коли небудь про неї згадував. Продюсер сказав, що це все було дуже таємно. Здається, це була дівчина, яка займалася костюмами або, можливо, нянею, щось пов'язане з маленькими актрисами. Костюми для маленьких актрис. Думаю, саме так. Хоча діти актори в лірі, це, звісно, загадка. Але слухайте, він чи це був сонячний промінь по той бік істрівер. Промінь пробив хмари десь далеко і під кутом падав на квінс. Ефект нагадував Кларку масений живопис. Він згадав, як уперше побачив Артура у студії акторської майстерності на Данфорт Авеню в Торонто. Артур у 18 років. Упевнений, попри те, що принаймні перші 6 місяців занять з акторської майстерності, він не зміг би зіграти навіть в п'єсі для першачків. Так висловився їх викладач одного разу в барі, де працювали лише Дрек Квін, намагаючись залицятися до Кларка. Дрек Королева, Дрек Квін Людина зазвичай чоловік, що одягається в Дрек, одяг притаманний протилежній статі і часто поводиться перебільшено жіночо та в рамках жіночої гендерної ролі. Варк тоді чинив лише символічний опір і красивий. Артур тоді був дуже красивим. Тож питання, очевидно, полягає в тому, сказав Гейлер, чи збирався він залишити щось цій дівчині у заповіті, бо він писав мені минулого тижня про те, що хоче внести зміни в заповіт, сказав, що зустрів когось і хоче додати бенефіціара, і я маю припустити, що це саме вона. Хоча мене тут турбує найгірший сценарій, коли десь є тіньовий заповіт, який він сам накидав, бо не міг зустрітися зі мною кілька тижнів. Я намагаюся це з'ясувати. Треба було його бачити, сказав Кларк. Треба було його бачити. Вибачте, що на самому початку, коли він тільки починав, ви бачили його талант, його талант був очевидний, але якби ви бачили його до всього цього, до таблоїдів і фільмів, розлучень, слави, усіх цих речей, що спотворюють людину. Вибачте, я не зовсім розумію, про що ви. Він був чудовим, сказав Кларк. «Тоді, на самому початку. Я був так вражений ним. Я не маю на увазі романтику. Справа зовсім не в цьому. Іноді ви просто зустрічаєте когось. Він був таким добрим. Це я пам'ятаю найчіткіше. Добрим до всіх, кого зустрічав. У нього була така скромність». «Що... Геррі», – сказав Кларк. «Я зараз покладу слухавку». Він висунув голову у вікно, щоб вдихнути освіжаюче листопадове повітря. Повернувся до свого столу і подзвонив Елізабет Колтон. Вона видихнула довгим зітханням, коли він повідомив їй новину. Чи є вже домовленості щодо похорону? У Торонто. Післязавтра. У Торонто? У нього там родина? Ні, але очевидно, у його заповіті це було чітко зазначено. Гадаю, він відчував якийсь зв'язок із цим місцем. Коли Кларк говорив, він згадував розмову, яку колись вів із Артуром за напоями у барі Нью-Йорка. Вони обговорювали міста, в яких і жили. «Ти з Лондона», – сказав Артур. «Такий як ти можеш сприймати міста як належне, а для когось як я, хто родом із маленького місця. Знаєш, я думаю про своє дитинство, про життя, яке я прожив на острові Далано. Це місце було таким маленьким. Усі мене знали не тому, що я був якимось особливим, а просто тому, що всі знали всіх. І це відчуття клаустрофобії. Не можу тобі описати. Я просто хотів трохи приватності. Скільки себе пам'ятаю, я лише хотів вибратися звідти. І потім я потрапив у Торонто, і ніхто мене не знав». Торонто відчувався як свобода. «А потім ти переїхав до Лос-Анджелеса, став знаменитим», – сказав Кларк. «І тепер тебе знову знають всі!» «Так», – відповів Артур, зосереджений на оливці у своєму Мартіні, намагаючись наколоти її на зубочистку. «Можна сказати, Торонто було єдиним місцем, де я почувався вільним». Кларк прокинувся о четвертій ранку наступного дня і узяв таксі до аеропорту. Це були години, сповнені близьких промахів. Години чудес, помітні як такі лише заднім числом, протягом наступних днів. Гриб уже просочувався містом, але Кларк зупинив таксі, водій якого не був хворим, і до якого не торкалися заразні пасажири перед ним. З цього неймовірно щасливого автомобіля він спостерігав за вулицями, що пропливали в передсвітанковій темряві. Бліде світло бодех із квітами за пластиковими завісами, кілька робітників на тротуарах. У соціальних мережах ширилися чутки про прибуття грипу до Нью-Йорка, але Кларк не користувався соцмережами і нічого про це не знав. В міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді він пройшов через термінал, дивом уникнувши надто близького контакту з будь-ким із уже заражених, а в тому терміналі вже було кілька таких людей. І не торкнувся жодної небезпечної поверхні. Йому навіть вдалося сісти в літак повний таких же щасливців, як і він. 27-й з останніх літаків, які коли-небудь вилітали з цього аеропорту. І через усю цю низку випадковостей він настільки був позбавлений сну, надто пізно закінчив пакувати речі, був втомлений і поринув у думки про Артура, слухав Колтрейна в навушниках, працював мляво над звітами повної оцінки біля виходу на посадку, що не помітив, що летить тим самим рейсом, що і Елізабет Колтон, поки не підняв очі і не побачив її, коли вона заходила в літак зі своїм сином. Це було збігом, але не надто великим. Днями він розповідав їй телефоном про рейс, яким збирався летіти. У 7 ранку, щоб встигнути до Торонто до того, як прийде прогнозована хуртовина і зупинить роботу аеропортів. І вона сказала, що постарається взяти той самий рейс. І ось вона, у темному костюмі з короткою стрижкою, але все одно впізнавана, зі своїм сином поруч. Елізабет і Тайлер сиділи у першому класі, а Кларк в економ-класі. Вони привіталися, коли Кларк проходив повз її місце, а потім більше не розмовляли протягом півтори години після зльоту, коли пілот оголосив, що їх перенаправляють у якесь місце в Мічигані, про яке Кларк ніколи не чув, і всі висадилися, спантеличені і дезорієнтовані, в аеропорту Северн-Сіті. 41 Після того, як Кларк повідомив про смерть Артура, Міранда ще деякий час залишалася на пляжі. Вона сиділа на піску, думаючи про Артура і спостерігаючи, як невеликий човен наближається до берега, його єдине яскраве світло ковзало над водою. Вона думала про те, як завжди сприймала як належне те, що у світі є певні люди, центральні в її повсякденному житті або далекі, про яких згадувала зрідка. Як без когось із тих людей світ змінюється, ледь відчудно, але незаперечно, наче циферблат повернули на 1-2 градуси. Вона зрозуміла, що дуже втомлена, відчуває себе недобре, її горло починало боліти, а завтра її чекали ще зустрічі. Вона забула спитати Кларка про похоронні заходи, але її наступна думка була про те, що вона, звісно, не захоче їхати. Сама ідея опинитися серед папараці і інших колишніх дружин Артура була нестерпною. З цими думками вона піднялася і пішла стежкою до готелю, який із пляжу виглядав трохи як весільний торт – два яруси білих балконів. Фоє було дивно порожнім. На рецепції не було працівників, консьерж носив медичну маску. Міранда зібралася була піти до нього, щоб запитати, що відбувається, але його погляд був виразом безперечного страху. Вона зрозуміла, так чітко не він закричав, що він дуже хоче, щоб вона не наближалася до нього. Вона відступила і швидко пішла до ліфта, стривожена, відчуваючи його погляд у себе за спиною. У коридорі на поверсі теж не було нікого. Повернувшись до свого номера, вона відкрила ноутбук і вперше за весь день звернула увагу на новини. Пізніше Міранда провела дві години за телефонними дзвінками, але на той момент виїхати вже було неможливо. Всі найближчі аеропорти були закриті. «Слухайте!» – нарешті зізнався авіапрацівник. «Навіть якщо я зможу забронювати вам рейс із Малайзії, ви серйозно хочете провести 12 годин, дихаючи рециркульованим повітрям разом із двома сотнями інших людей в літаку?» Міранда поклала слухавку. Відкинувшись на спинку стільця, вона перевела погляд на вентиляційну решітку кондиціонера над столом, думка про повітря, що рухається будівлею, поширюючись із кімнати в кімнату, їй не здалося, горло дійсно боліло. Це психосоматика, сказала вона вголос. Ти боїшся захворіти, тому здається, що ти вже захворіла. Це нічого. Вона намагалася переосмислити ситуацію як захопливу пригоду, історію, як я застрягла в азії під час спалаху грипу, але сама в це не вірила. Вона провела деякий час за ескізами, намагаючись заспокоїти себе. Кам'янистий острів із маленьким будиночком, вогні на горизонті таємного моря станції 11. Міранда прокинулася о четвертій ранку з лихоманкою. Вона намагалася збити її трьома таблетками аспірину, але суглоби були вузлами болю. Ноги ослабли, шкіра боліла там, де торкався одяг. Їй було важко перейти кімнату до столу. Вона прочитала останні новини на ноутбуці, очі боліли від світла екрана. І вона зрозуміла. Вона відчувала, як лихоманка пробувається крізь тонку плівку аспірину. Вона спробувала зателефонувати на рецепцію, а потім у Нью-Йоркській і Торонській офіси Neptune Logistics, а також у консульства Канади, США, Великобританії та Австралії. Але всюди були лише голосові повідомлення і дзвінки, що залишалися без відповіді. Міранда сперлася щукою на стіл, досконалість прохолодного пластику проти гарячої шкіри, і замислилася над убогістю цієї кімнати. Убогість не в економічному сенсі, а в сенсі того, що вона недостатньо значуща для серйозності моменту. Недостатньо для чого? Вона поки що не могла цього усвідомити. Вона думала про пляж, про кораблі, про вогні на горизонті. Чи можливо туди дістатися в її стані? Та міркувала. Можливо, якщо вона добереться до пляжу, хтось їй допоможе, бо якщо залишитися тут у кімнаті, їй буде ставати лише гірше. Зрештою, здається, на рецепції нікого не було, як і в консульствах. Усі дзвінки залишалися без відповіді. Якщо вона ще більше захворіє, вона залишиться тут назавжди, надто слабка, щоб покинути кімнату. Можливо, на пляжі були рибалки. Вона підвелася невпевнено. Це зайняло багато часу і потребувало значних зусиль, щоб взутися. Коридор був тихий. Їй доводилося йти дуже повільно, тримаючись рукою за стіну. Біля ліфтів на підлозі лежав чоловік, згорнувшись і тремтячи. Вона хотіла заговорити з ним, але говорити було надто складно, тому вона просто подивилася на нього. «Я бачу тебе! Я бачу тебе!» і сподівалася, що цього вистачить. Лобі тепер було порожнім, персонал втік. Зовні повітря було важким і нерухомим. Зеленувате світло на горизонті – початок світанку. Відчуття руху у сповільненому темпі, наче йдеш під водою або у вісні. Вона зосереджувалася на кожному кроці. Це жахлива слабкість. Вона йшла стежкою до пляжу дуже повільно. Її витягнуті руки торкалися пальмового листя з обох боків. У кінці стежки, на піску, уряд стояли білі шезлонги готелю – порожні. Вона впала в найближчий шезлонг і заплющила очі. Виснаження. Її було то надзвичайно спекотно, то її трусило від холоду. Її думки були хаотичними. Ніхто не прийшов. Вона думала про контейнерний флот на горизонті. Команда там не могла бути піддана дії вірусу. Зараз вже було надто пізно, щоб потрапити на корабель, але думка про те, що у цьому хаотичному світі є люди, які в безпеці, викликала посмішку. Міранда розплющила очі, щоб побачити схід сонця. Вибух яскравих кольорів, рожевий і смуги блискучого помаранчевого. Контейнерні кораблі на горизонті, підвищені між полум'ям неба і води. Морський пейзаж, що зливається з уявленням про станцію 11. Її розкішні заходи сонця та індигове море. Вогні флоту зникали ранком, океан згорав у небі.